ده ده ملاوی دو پتایت ساته ای اشاوا دی توید سنت که ست ایند شیلیز مرکل دکان نمبر تاییس عبدالرحمت لازان از دی مین چوک جنگیرر اور صوابی پروپرائیٹر انوار شیر توحید موبایل نمبر 0301 الذين اغ خلق كانت اعينهم في غطاء عن ذكري شوی سترګیداری په پرده زمون زمونږه ذکرنه زمونږه پرانه هغه ورته تکتلینونه سترګې د غفلت په پرده کې د عینادو د حسد د زدو او انکار په پرده کې لوکلیدینهم سپیدین او اور کوله وكانوا لا یستطيعون سماع او چه تاکت یا نرود او ریدلو انه او کلپکیم ناو نی او ریدل کوئی شو کسوگده اوی شی رستر گیو پٹیوی او پردو کهی وی نو گوگونیم نو خبر ایم نو بنیلا وینا کنا سترکیم پرده که او گوگونی چون اغمسو دو چه خبر ایم نو ریدن تاکت یا نرود او نو کنا دیزا پور دا تفصیلی جواب اخواه جمعا پوره او رسط دا تخویف ذکر کی وعرضنا جہنم او زجر مشرکانو تا رد شرک دا غی شرک کرده پی لعباد چنیکان بندگانه دا اللہ سر شرک کرده غیر جہنم نظکنی اریگی چوزان لیو سلم کتلی ری چیرزمونگا خلقشتا غیبا امداد کی اخلصی ممکار سوی کنا افا حسب اللذین کفرو آیا پس گمان کې آگسان ځکا دران دي ایا تخذو عبادی مین دوني اولیا او چې دې ولي باندې عامه سیوا زمانہ دوستان نو سو ګومان دي چې دا دوستان دي نه نه دا دشمنان شي دا ور دې څه شي دشمنانو سره صورت کې په تفصیل راځي دا خود رضې په کار نه راځي بلکې دشمني به سره وکي اره دې چو دا دا اولیاءو دا نیوولو دا غیر تعظیم دا برزی رو پار کافی شی نشی کافی که کی دے دا کارجی کی نزی بر جہنم نبچ شی نا انا اعتدنا جہنم یلکن انتیار کردے منگا جہنم لِلکافرین نو صلا دا پار دا کافرانو زیر مل نو صلا دا دا غیر پار مل مستیا دا مداغه جہنم کې مه شلو پاره ایغا ول هل ننبئوکم نوڅو دا وی چرامه وډیر کړی یو څنګه را دور کارونه ملل جبې نو قرانوي تاغه تباہ برباد دي وای ورته آیا خبر کم تاسو بلاغ سرین اعمالا تاغه خلق جوړې او تاوانی په اعتبار دا عمل ترا ازمه خ پهل شي وي دي مخ کې ویلو الله تعالی سبحانه اعظم چه کمی اوپا که از تاعمل والا نی زلطوی چه تاوانیان شو خا پل افترین آمالا الَّذِينَ ضَلَّ سَعَيُّهُمْ فِي ختم شو زائر شو عمل ردی بجند دنیا کی کولی صرف دنیا لے کرو داخرت خو فکر صنو کنن چه آخرت لفکر صنو پاعت سنشی داخرت تپارا دنیا لے کرو دنیا کی پاعتش دو کوئی خ وهم یحصبون ادیگو من کئی انهم یحصیون صنعا شیقین اندی خیستا کوئی عمل دید آخی اللہ چکنمون دیر خیستا عملو کو دابا زمون پکار راشی دابا مون دا پیدا راکی اور حقیقت داری شیقین ایسا دا پیدا ندیخا بلکی تباو برباد شو و بس فرین زکرکی عملو اعمالا باطلتا علا غیر شریعتن مشروعتن مرضیتن مقبولتن عملو نیتلو دیر خو باطلو اولی الشريعت موافقنه مشروعنه دلاده رضانو مقبولنه داغه په رکی <تصفيق> نو زائر شنو اولائك الذين كفروا بآيات ربهم داخه خلل کوبرکلې در اوپل ولقاء ابو ملاقات داغه دا دجور مونې چا کی کنه یو کوبر پیا چون د الله اځه ملاقات د الله په قیامت نه اعمالهم بس برباد شو عملنا ددی فلا نقیم لهم یوم القيامه وزنا نو بل درموږه د دې لپاره قیامت باندې وزن او طول قیامت کې طول نشتا ولی زګی عمل کې اسشتنن نو وجدان چې طول د دوه زینو کېږي ا مقابله کې چې وه نه کې او بل وخت به دی نو دې به دغه کافر خنۍ کې نشتا کنه ولې د هغه لپاره شرط دي چې هغه ایمان نه او عقیده ده نو چې د هغه بنیادی شرط نشتا ها نو ځان عمل <سؤال> خنۍ کې نه ده کنه رجليك نشته نو طالبو <سؤال> ولاسو فلا انقیمو لهم یوملقیامه وزن بیا ولنن کې قیامت کې وزن نه دروخه خو د وزن معنی عزتوم کې چې قیامت کې به عزت نه وزن نه الکه د اور جو کریم نے مکررہ إنه ابو لا يقى الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناحه و ظهره شديد الوي مضبوط اور صور قامت کی لوچدارو انکرشن جو ماشہ وزرم ربی موزن دا خبر دخل کہ وزن بھی بالکل نہیں او ټول تیما مجد نشتا دالګه جزا او هم جهنم 10000 دا جهنم ده ما کفرو په دیوځه دي کوفر کړو واتخذو آیات و رسوله زوا ان یو لیو آیات زما پیغمبران زما پټو کو سره پسلاجکم اسباب ناخدي پټو کو نیول خلنه اور پورې وکړه دا خلق بصام عملي سبه وزنګ بشارع ذکر کړي دی په مقابله کې وګورئ چې داغي عمل نه خدي د وزل نه در رادي ان الذي نه ام عملو فال خې یکن خلاقشي معهړه عمل اوک ن کو كان تلله هم جننا ت فر داوس نوله می بدي دباره او د بې معنا سرهوي چېخواند زد به پهکړيدي لا چې مست نودي به سره خو راکو کې ملمس ته اب ډېر هر وقت په دوم رمضان خون دی لکه ملمس سمره خوان دا مازی کنه ته ملمس سمره خوشاله وي ور دي راځه الفردوس الملمتیا ملمس ته نمیر زنام ویلو چې تاسو الله نو صلی کا وې نو جنته الفردوس خو اړه ع زکه دره جنته نو میانس کې دی رچته کويلو الفردوس ربوة الجنة اوسطها واحسنها جنة الفردوس وجنت کے ادن زہریں اور آگے میانسوں دے آگے اچھت مکان دے خستہ مکان پتہ لگا سوال کرے نتاغ الفردوس تلی بزروی یا اللہ خیر دی مملب کے لگا لقبن برابر سوال کوا ته مځه زغوار دلانه ولې غزا ته ډېر لوي دي دلوي ذات نو لوي سوال کې ښا حجي د چم له کې پکی تاسو کوټانه را ک نوم ډېر دی نه او چ سوال کا او چ سوالون په سچي کې نه کنه حيطه ولا کول نو غوړ ځان بو تاسو نه څو جوړول نو غالي اجکم نقصانې د زړونو راګ نه وبچاونو کول غوړ لکه دي اخر کې دې ذکر خالدین ابیہ انا شروئے پدے کے لا یبغون عنها حول نبغاری ذینن اوردل دا بنوی چمنگ دی پر سے تو جو جڑے تانش دسی احواک اس بن زیہ کے تل لواری ہاں نہ تنگی کے ذکر رسو دارے تداکام <متحدث> واقعات د ذکر شو داغه از یو نمونہ قدرردا استاد د پوئ د پارا استاد د جواب د پارا نور تفصیلی حالات کوم دی خپل ته معلوم دي <متحدث> علاوه علم مقدس <متحدث> دلکه دریاب ازه باند معلومات چې دینه د از دلکه اساس کی بلکه د دین اسبدم نوم سه واغه دا مناسب <متحدث> نه غو صرف د ذهن د پوئ د پارا وایو قل لو کان البحر او او ارتاک شرشی دریابه مداداً صیحی روشنی سیاحی لکلمات ربی نفارا دی کلو کلمات و عدود رب زمان کلمات دل صفات داخل علم قبری داخل توحید کلمات لنفد البحر خامخا ختم بشی دریابه قبل ان تنفذ کلمات ربی سمان اذا مخ کې د دې نه چې ختم شي کلمې قبل عرب زمانه قبله معنی ده مخ کې نوخه دري ابونا کلمونه به ختم شي مخ کې مخ کې کډوره ور بزنور بیا به دا کلمې چې مخ و نه د قبل معنی بغیر نه دونه دا ونه به شي او به چلیږي دري ابونا به ختم شي سورته لقمان کې به وایي چې کدا څه و دري شي د دنیا ټول وګړي د رځيږي نور دې دري ابونا کدر اوو نوریم شی اوو چی سنگ برریازم ازنی کدی چو باکی دریابونو می غدغاد کنن تو کدر طول راجم شی او در اللہ سفات کلمات و لگلی شی پی نو دار سبا ختم شی او در اللہ او در کلمات نخلاص شی لنا فیدہ الباحو خواب ختم شی دریابو قبل انتن فد کلمات ربی بغیر دینا چی ختم شی کلمی در اب وَلَوْ جِئِنَا بِمِثْلِهِ مَدَدَ اگر جراؤو لمنگا بشان دادے بلدر یاب پا امداد کے ازیاتی مددن ازافی وزیاتی و لراؤول اصحیو لراؤولی دمرا نورا ندا بختم شغض اللہ کلمات بختمی صداقت ذکر کی در رسول چطا تسنگ رضی پتر ادا واقع در تمعلومو نجواب کی چدا ذکر چدا مازد اللہ طرف نوحی کی گئ او مطلق ده وخي واقعات وصلاه قل انما انا بشرون مثلكم وارتا يقننزو بانده امستاسو فشانا <تصفح> لجسمون فشان باندهن بياه فرق صحيح مستخبر منو استدار اختياره <تصفح> اياتا امترا واقعاتو منو منو جدا حقيقت ده الله كتاب ده نفرق ده يوحى اليي وحكولي شيماتا انما الهكم اله واحد شيقنن اله استاسو اله دي او اغد الله زعب فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ فَلْيَعْمَلُوا عَمَلًا صَالِحًا, فس عمل عمل نیک صالحا نیک عمل خالص عمل وَلَا يُشْرِكُوا بِعِبَادَةِ رَبِّهٖ أَحَدًا ۘ أُولَٰئِكَ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ او دې معنا د شرک کی ریا شداد اوس اللهم هو الجلال او چاته چې تو له ځانه یې ځړې بیا غو بس یو خبره مې جوړې د نبی صلی الله علیه وسلم نه اورېدلې ده بارکانیه سی وی ویلو چې ات علی امتی الشرك والشوهه الخفیا زه یې غوام باقوله امه د شرک نه او د په شهوت نه نه زادو ته چې اتشرک امتو کم بعد دا امه دستانه روز ته شرک کوي امیل اسلام یاوکنا اما انہم لا یعبدون شمسا ولا قمرا ولا حجرا ولا وسنا دی بدن ورس پگمے او گرٹو اتانو عبادت نکی ولیکن یراؤ نبی اعمالیهم تختل عملنو بذیر یاکی ازار دی اغا شرک خفیر اداوشان شاہوات خفیره چو صلیبا دیر نیکی لاللہ درزاد پارا برو جون لسی بابندی بوکی او دیکی بنا ساپا جسار شی خبر با پیغش شاہوت با بیزورو کی او بس اغراو جا پا زیب پریزی قیامت کی با یا دون کی آوازو کی نبوی من کان اشترک فی عمل حملهو للہ احدا فلیطلبو ثوابهو من عند غیر الله چاچی عمل کو او دا اللہ درزاد پارے کوا اپ آگئی کی وزر بلسو شریک کو نبس زیده و ثواب دیزا غیر اللہ ناگواری سو سو کی شریک کردی دی ذکر با ان الله اغنا شرک یان الشرك الله د شرک بالکل منزه دهو بے نیاز دهو خدای نبی علیہ السلام دا سیم ویلو یریه بارے کی کنه من احسن الصلاه حیث یراه الناس وا اساءها حیث یخلو فتلك عزوج او كما قال رسول مو خیستا که چې چه خلق ده تا گوری نو دی رئی خیستا موز کی. او کله چې دی د خلقو نظان لی و پنای نو بیه موز اغا نه نی نو بیلیو دا خندانی اس پاکاوی د دا اللہ دا حکم شکول اللہ اقبل خیال کی نو عمل بکی نیک ولا یشترک بی عبادت ربی ہی خپل دی با اقبل رب سر سوشترکینا سر صورت کی جوابات و رشبہاتو او سلور د لایل سلور واقعات څنګه په دل مغیب باندې ذکر <تصفح> د یاجوج او ماجوج د حق برس بادشاه صاحب کهبو د پاره د دی څوورا دی په هغه په معنی نه پویلخه سورته <تصفح> مریم پس د صورت, صورت کهف او نزول کې پس د صورت ساتیرنا دې صورت کې نمک کې وشان مضمون دی او مخ کې نه په وکړه د علمي غېبو د باندېانو نه چې نه په یي کې نذل به کې ترقېت ور ذکر کې چې وګورئ او الله تعالی د محتاج دی څومره فریاد کې الله د بارا موقع کې دی امر کې صورت کې وي انما الهوکم الهو واحد نذل ته بلګه تاکید او تفصيل ذکر کې داو شان له دا صورت کې چې او عناينات او مضامین ذکر شو نو دا صورت د هغه ته مکمله هغه پوره کوي مکمل کوي داوره صورت تزرر د مستجبینو الله تعالی چې هغه مغلوط چې الله د هر نزديره داګان قبله کې نو ګوره هغه الله ته سمرا فریاد کوي سمرا عجز کوي داګي د عجزيره نقطه ګوره محتاج دی الله تعالی او شان ته څنګه چمتي صورت کې جوابونو پر د شوبات نه باقي شوبات جوابات کی د جواز وړاندام په اړه د چي دغه د نورو شوبات خلاصه مختضره صورت کړئ احوال د ام بیاو د لري ایجاز دغه شان ایجاز د ملایکو چل لا ته ایجاز به محتاج دي اخر کې جوازر نبه شوبات قهری اورت پر اتخاز ول ولد باندې خلق ویلو عوال حثا د صورتہ ترا دریش په تمایات پورې په دې کې اېځو د انبيیاء چوکوراګې الله تسبحانه محتاج دي زکریا علیه السلام تا وګورال حېځه علیه السلام تا وګورال ابراهیم علیه السلام تا السلام تا وګورال اسماعیل علیه السلام او ادریس علیه د عدیت دي په حې علیه السلام صفات وګورال د الله دا به ذکر کې په صورت کې ښا بسم الله الرحمن الرحیم کاف ها یا عین صاد الله کوي په اصل مراد دې کړو څوک یې د صورت نن دی څوک یې د الله نن دی اسامه په خللې ها او څوک یې د قران نن دی بس الله تعالی نن دی چه صدی خودم رده چاکتا پاکی اشاره ده قرآن عجاز تا او عزمت تا او ددی صورت عزمت تا پاکی اشاره ده داغا صورت تے کلا نجاشی بادشاہ او صحابه رو گفتل اتفوسون ایتے کولو نو پاکا حقی جعفر رضی اللون ہو بادشاہ تا دی صورت دایاتو نویلو چاوړه د ابوبو سره کې د رسول <سؤال> الله صلي الله عليه وسلم باره کې سواله نو جدا سورته اور دوینه هغه په اړه شي او لا یقیني را حق خبره دا سورته نه کله دا حدیث جنت میوي ویلې وقا نو دې به معنا الله کوي کابه یا انصا او ویلی اذری چکه محروب کې دره هر کون راضي راغوبو بدوي دمته متسننه وکړي کنه دې کاف طا بو الیف او فا کنا نو کا او ها سره ભેدا الیف ته ها نما مختصر و یا مختصره و عین صاد تب تب وګ دوی د مختصر ذکر احمد ربک ذکر دی بیان دی د رحمت دراسته عادجرو زکریا فبنده طلبانه زکریا علی السلام اگر باندې جست عرب کم رحمت کولو دغه ذکر کی دی زیک امام بخاری ذکر کړی دی زکریا علیہ السلام انه کان نجارن یاکل من عمل یده فی النجاره کار به کاو د ترکانې او د خپل لاس مهنت به کاو اپاغه باندې به کاټه کولا د زکریا علیہ السلام داه نور یوه که بهتر پیشه او باغ واکه هر دوار کې اعداد بن اسرائیل یوه جنل القدر په دیر از مشان او ډیر متقي اور دروئے مرتبے والا دل دقران دے ذکر کیما خطہ سورت علیمران کیما ذکر شیو اِذ میں دعاء ربو کلا دیوا زو قرفلطا دا ول نہ فردا دایجو اللہ تا فریاد کئ او فریاد سنگو کو ندا ان خفیه اواز بطا چغی والا کو بطی والا اللہ نہ پٹا بولے یو د دیو جی چه پاپت دعا که اخلاس دیلی دریا نبچه هوا دریا ندار چه, دا چه دا اصل طریقه د دعا اصل پاک دار چه پاپت امان ده اوکه دریا نداری و جیم چه ارکا سوکوری نو اس نچه نثبت راته اوکه چه غورده تا دیسم را دیر عمر والده بڑا شویره او بی بی مشانده دا اده او سوال کیده بچه دا پارا اس نچه سوکراته دا نثبت راته اجده دیج جو اګل به خراب شوی نه بل دا موي دعا الله پرم په ځایې اول شي قبول نشي نبي apparatus خلق ثاني دې دیو جام بل نو مطفقه ده چې بډا وکنه بډا आवाज حضور ته ځني نه وروزي کله نو زه او قبي مبصرين لکه کوي چې ان الله يعلم القلب ال ان الله یعلم القلب التقیح ویسما او صوت الخفی اگر زلو چاہی که تقوی و یردان لعنہ اگر اللہ تعالیٰ معلوم دے پیجی نہیں سوال قبلی اور اگر آواز چاہا پٹتے اگر اگر آلیٰ علیہ السلام پا بٹا بٹا ہوئے خواہ یا ربی یا ربی یا ربی اور دان لعنہ و سوال وکم ار دو عجب دي ترې کې سروشنو الله یې قبلې قال رب وې وې اره اني وهن العظم مني يقینا كمزور شويړي اډوکي زما تا دې ما خبره زه كمزور شېما ان كلا برا باندې راغلي بنديان عجزلي راستمه شويړي اډوکي زما واشت على الراس شيبان الا بشويړي سر زما لوجد بيدوالنا درې ما خبره ده ان كلا فضاق شانتی دا بوداوال زماده سر ویختوکی گرزی داریده ویختیل ام بکردیده سپینشویدی کنم شایبند بوداوالی ولم اکم بی دعا اکرد بشاقیه سالوران آنیم زو ببالین اصطابان دی ایراب زما بدبختا زو بدبختا نیم محروم نیم یقین میره چا اللہ زماد دعا قبله یو مانا دارا جزو دا کم دعا کم اللہ زو محرم باندې پدې باندې یا کله چې مون دعا کړې ان الله تعالی قبول کړل بل معنی ولم اكو د دعا ای رب شقیہ نه يم ځواب باندې ستاندنه هردا ځنه بادبخته پاتې کله مون ماته حکم کړل ما قبول دی کړل تا امر کړې ما به عمل کړې الله ستاره خبر او کومه معنی لري روز سوال کوم الله زما سوال قبول وکړه اذن و بل باندې محرم او و اين نه يفلماوليا او يقينا زياريګه ما د دې واره سانو خپلوانونه من ورائي رستم زمانه وقالت امراتي عاقره ګورو زياريګه ما د زما خبره مستاجد الله تا يا رب رازي بالتمیزه دا وجهنا نا اهلیت دا وجهنا کم دو دولت چی دی کرا روانده دی عقوب علیہ السلام دا وقتونا شراطو راتو تر خکری علیہ السلام کو رو رسید او علم او دولت علم خواه ناسنی چی دار دین زایشی او دا پاتیشی دکشم تبیع لیلشی بپلا مخواه نوزی علیکم دا دینا وکانت امرأتی آقرا او دا خزا زمان صحابلیمل ادونک ولیہ نو بہما دا رقل تلفنا یا ناربچہ ولین ناربچہ دمانه چکارو چتونکی ولین چکارجو کی او زمواری پر کولی شي حقدا کولی شي حق دا زیادو سو محمود دا زیوتا بیان چې کارو چتونکی کار کی جردیندا چه مراث اولی زمانا ویرسو من آل یاقوب او مراث اولی دا آل یاقوبنا کم مراث یا دی؟ نبی علیه صلاة و السلام خویلیو چه نحنو معشر الانبیاء لا نورتو من دا انبیاء و معاشره چیون نمون مراث نپریزو نمون مراث کنشی وڑی دردت نشتا ما ترکنا و صداقتون مون چه سپری خودن اغاظ صداقی او مراث کی بلاد جان بیا دولت نو پرې خوذ چې دا میراث غنیا کو داګری علی السلام سره دا پیکو مال دولتنو نو سخت پلو پلوان بیان لوالینو غنیا و چې په کار دې چې دا راټینکی نه نه دا د نو بو د دولت یاده چې وروست دې زمانہ دا پیغمبري غته حاصل شي او دا خدمتو کې نو وریاو نو طبقه دار تاسو نه احادیث وکړم بلاد الالفاز په دیوانه زلالت کې من ال يعقوب شيعه د علی یعقوب من میراثه ها نظر ټول علی یعقوب میراث هغه به وایي را ذکر یاله سلام زیه ورونه دا خو نه بوتیه دي کنه مال دولت نه دی بلکه په دعوا کې ویلو تاجته زید لپاره میراث نولې ردی ویلو تکماجته دا واه حقیز په دې نړۍ پرځه ټاکې نه دی مال دولت نه ا دی بلکې انه بو تو د علم پیراسي او ګرځدل را پسنده خو خرجادہ ماتم پسند تاتم پسند او د دنیا خو خو خلقته خو خو پسند راذیا جل الله ټول خو ښه بهتر دعاوو کړه ټول دعاوو پاجزه او پیار یارا په پټه وکړه نو جواب راغی یا زکریا اے زکریا علی السلام ان نبشرک بغلام یکن المزر ذرو ک د الله په لږ سره تډې به ګذ دین جون دې کوي جن باور کوي دین دا یحیی حیات ته بګه لا موږ جعل له من قبل سمیا دغه رسول موږ د پار مکه سوخ هم نامې هم نامې سمین دغه بنو ما نه مخه سوګنو او سمین دغه صفات باندې بل سوګنو داسې یو بلی صاحب سره چې ګنې مای په دې وځه چې کم خصوصیت د زرنۍ نارمي او انتهايي جړا چې دمر جړا به کوله چې د مخبان دی ودوخ کوه په او داري جوړ شي و موږ له مې جوړه دا ځې صفات او بل ځم موثر ذکر کوي چې دی په لکرياله صلی الله علیه و دنه مخه نور اولاد ومنوخه فكویره کنه زمو نه من قبل سمیا دیر پاک دا انسان اسون داوی چې یو ځل ورته لکانو چې راځي احیا لبيك نو دورتو چې نن موږ له بلغونیو پیدا ډیر سعید بچي او ښا نو دې دې راو لیکو قال ابی ثالثن النخره چې د زکریا السلام په اجازه باندې د العلت کې خبره تعجب وکړه وې زکریا علی السلام رب ای رب زمان ان يكون لي ولامن سرنگ بشي زمانه طرح لهکو وکانت امراة عاقرا او دخد زما شایندا وقد بلغته او لكن الرساله يمزا من الكبار ايتيها دبدا علينا انتهاطا ايتيها ذو انتهاض رساليمه ورده سره بردا کیګم مفسر اند کرکی چبز دا بانديان دي ور دانبیاو santa وګرا چکه له ور نه آشناستی چې وختو لاله نه وګره ته عجبه نه کوه څه سوالې کوه قال چکه له ور نه نیوی جل الحسن کوم شو د ماره پاره ولا چ سوال کوم تعجب نه کوم قال کذلک هو الا با قوم دغشان شانتی بوی کذلک قوم دغه شانته خبره ده دغه شانتی بکیږي حالت کې به وی بهم په حالت کې او دغشان شان الله بدر اولاد پیدا ک او قادر ذات کې او قولش او را دلیل ور تحقیق قال ربکا ولذر ابسطا چوندا غشانباي هو علي يحيون ذا ما باندي اسان دي داس غرانونه وقد خلقكم من قبل او يكنن پیدا کړې مې ته بخوا ولند کو شيه انو يتاس شيه ين فان افتت ذكرو ين فان من چانه غ سنه پیدا نو په تاګو کله رب العالمین پیدا کو نو چې دا وخت پیدا کولې شنو خدا شناشنا دا جزاير کې اسباب او ما پیدا کروی او در کشن تی پیدا کی قال رب جعلی آیا بیوی بی رب زمان اگردو زمان دا پار دلیل او نخوا چسی زفیر آجزی ہوکم زدیر شکریہ دا کم اکوش شکم کن در حالت کی انسان دیر بشوک کې ډیر بشوکریہ کی جذبہ کی, کی قال آیا تو که ویلہ نخفتا دا پار الله اللہ تو کل من ناسا چو تب خبر نشکول خلق سر آیا گور کام خبره بنش کوله خل کو سره دغه و چې دلیل ته محتاج نهغه ته محتاج را لرا کې دای ولا سم نه خول او ولسم دا چې خبره بنش کوله ثلاث علیال فویہ درو و زی برابر پورا یا د سویان معنا سو درو و چې ته برابر یی روح موټی دا نه جنې بیمار یا چارابشن خبره بنش کوله نه روح موټ به خبره بنش کوله في الوقت الذي يتعلم على أمير حضور صمت لا تكلم الناس خبر بأن شكو لقلقه سببنا نخي شكرا لك اللهم رب العزيزة قد دعا بنابرا حبل مكمل شوئي دعو أولاد بديكي نكالا جاء وخشو فخرج على قومه من المحراب فسرعوة وقوة والداد عبادت خانينا فأوحى إليهم رشاة وقلديتا وهي من الرشاة الرازي اشاره اتا وکړه ا مې صاحب به پرودو کراته واشیا چې پاکي بیان کې پاکي بیان خداوند وکړه تا واشیا پس احراب ما ذکرکه ساره مقام ذکر کړو ساره مقام دې ذکروي چې پاکي بیان شکریا ادا کول لګیاو نو نور خلق ته مجدیر سره مشارک شي پرې خسته نه کوي چې دیمس الله تسبیح وې او تسبیح یا ذکر ذکر کړو انسان له نه مدې رسول <سؤال> سبحان الله دا څومره عجيبه کار و چې په دې سبا ډاوالې کې الله تعالی اولاد او ځان یو وخت اولاد یې زده سبحان الله وایي دې دا جمع کوم نه کنه او وسوم داننده یو مسلمان تا چې کله دې وسې زولې دا د نړۍ خستانه نشه کارشه دې سبحان الله الله پاک دی وګوره څومره عجيبه کار یو لوط زکي تسمیه هواه 12 مازیګر 12 ما خام هو اشاره وکړه څوک یې وړاندې یو ته لیکل یا په کاغذو لیکل وسوچو قرانوي اشاره وکړو خپل ځوسړي لګي او, او زه کار کوي ابل وته خبره کې چا ته اوازو ته مګن ځکه نه دې کار کوي په اشاره په ګر وایګین څه دې ما تاوم چې تاوم کیناز وکړو کاغذو زه ګرم یا یا حیا ای یا اخلا کتاب پا قوتو پا زور صرا دارده کمزور دے بودا او تیر پا شوق بانده غوخته نو علا کانی مرچو غیلن دے کتاب واخلا حشم چا پیدا شکا نا علا گر علوش نصبو اللہ اسکو ورکے نیبو اللہ ورکی او کانا خطر بیت تکن پا دے علاقو کی تماشو والا او لندو والا او بابا ته څنګه او بابا ته څنګه لوقا ور ديو ته دا خی چه بسم الله ور توایا اوذو بالله ور توایا لا اله الا الله ور دا خی تمانزه سبق ته شروع وکا اولات کې کتاب ور کا زه دیو هغه هغه د شهوی سبق ته وای منل کېای هه څه ملیر نه خیال له فنم دوی کتاب واخل او قران مجید غنور چوی احیالی اسلام پیدا شو بیار آلویر شو نا اگا اسی قرآن تفصیل کی نزی حکم و تعوشه چشابه کتاب و اخلی بی قوط انکو زور افعامل سر چو تخوصوانی که که که نا اوزان صریبه دیر زور که دیر بخیر باد تلار خوزی <سقنی> بوداری <سقنی> فا آتیناه الحکم صبیعا خوار کرو موندزا نبوت بودکوالی کی جا دو حکم امراد اگا زیاد امراد نبوتتی چه دار دو خصوصیتو چه دلی پولو کوئلی کی نبوتو اگر صبیعاً ماشون وحنانا ملدن مل و زکاة دیر رحموا لده نرم ده, ده زمون اپنا اور پاک داما زکاة پاک ده حنانا داد اللہ صفاتو کی عمر ازیج سنچے حدیث پاک کی جوانس رضا اللہ عنہ ذکر کلو چے لیبقی رجلن فی ینادی الفصنطن یا حنان یا منان یو صلیب جہنم کی پاتیشی نو زرکا لبد کی زرکا لبد آواز راضی یا حنان یا منان اللہ تب او کدے دنیا کی کلوی پیدا بیو لگر کلوی خواہ کی بیا پیدا کی نو حنان در رحم دل نرم نزاج او حندر تیویدشی و زکا او پاک وکان تقیا اور پرہیزگار وبرم دی والدئی ادرنی کله بخپل مورپلار باندے ولم یکن جبارن جب او صییا او نے دی سرکشا نا فرمان جبارن جب فرکشا حسیا نا فرمان دا سن دیخ بلکہ خاص صفات دی پک دا سن اصویی هم نا فرمان اگر امان ففر ذکره کئی شاسی چه اولاد پا ارزو باندې یا پا دیر داغو اختی شی خانه چه اگر او رسی نو داسی چه جبار، اصوی، سرکش، ناکار او زی داسی نو کنی سمرا پا شوق اختی شی و سمرا پا ارزو بانده از این شا خبر از پا دیر جون که با توبی نی چه داوی نازاولی لیزمونگا نباک نازاولی بیاداسی چه ا او کمون زوادس نئی دا ورا بلار پا دباندنی دب دا بل انسان په قدر نه بوئیږي خدا نا زول دی غیبخه پخپا کیو چداه یو دین یو <تصفح> را ک یو ده ک نیم دی غسی تربیت خداو خیا کنه ها یو نګ دی و چې پاګه باند ته زاند پارام خراب خیاست کی دنیا خیاست کی اجستاده پاڑا درد سر گرزی مصیبت گرزی نو داسه اولاد به تاسو کی چا پیدا پکې نو چو اختشو دا لدخ خصوصي دخه چرې بارزو وختشه او بیا هم داسنه کله چې وخته شه به دې درکنه غ بیا نا زول یا مورب لغ تکلیفه سره سرباندې چې ست دګي نه غو سره کوي والسلام علیه او سلامتی علیه بدبانده یوم ولیدا بار رسول پیدا شه او تامين د اوقات ذکر کې چپار وخت لپاره سلامتي اړي او سلامتي ذکر دی لپاره کې چې معصومیت ښکار شي چې دا باندې با گرفت نشته د اړدو خصوصيات د دهي علي السلام چې په ټول مرکه دنه چې ګنا کړه ان له ګنا یا راځه کړه واګه بلکې دا دنياي مبا څخه زنم ته پنه کولو نو ځکه اربا سلامتي ا ذکر کړه چا منو سلامتي ا د الله طرف نه شي دا عجز د زره امبیا او ورځګری علی السلام ته الله ته فریاد کوي څومره چې هغه تاسو ته پګایو پويږي تاسو چې اختیار منډه سره خبرې کیږي چې والله ته محتاج دی ولادت ته ضرورت ته د زګری علی السلام نه لوی ولي پیغمبر شتا نشتا کنه لکه پیغمبر دی لویه مرتبه ده هغه د اولاد د پرچا ته فریاد کوي الله ته نو د عالم مخلوق له فرډیږي چا ورګی دی کبر پسمنډه واه کله بل کبر او درگا پس ز کله بل ملنګو په پسمنډه واه ها کله یو ځان وګانی لته واه بل زړوت کې مونترې کوون غوړو لزا دا اجازه دی نشا قرآن هتا ته دا وی چرې هلن بیا واقعت الله ته محتاج دی دا غنه خالی او الله ولا ورکا ولا ته دا حاله کې چې بډاواله نو هغه ځا ته فریاد ته چله به ډاوادي کوم پیدا کول شي د بزانې کې به نه پیدا کی الاینثانه بقباله پیدا کړل نه او څنګه نه مقرکل نو کې او بندار سم نو کې نو وسه هغه نه بدلېږي الله پاک یې سلام ښه د لوی وجدان د شیریکیه پر اساس دل پکار دی دمو ګرد ماریما اجازه او دا وي چې پتانې نه کې د دې عجائبون ښکارا کې اصل بکی واقعې د عیسی علیه السلام نه ویل لور دنیا کې ځکه نه کوه اتې نه هدایا اللہ دی ادا اللہ زوی دے نو قران ی د مخکنا راجت خان د علی وجه د ښکار کی جوګور وتا واذکور فی کتاب مریم بیان او قابل قران کې د مریم السلام چڑی مرتبه والا صدیق او بیان د هغه وجه ستوګور کړه تبادت کلا جوداشوا من اهلها مکانن شرقیہ ده اهل دارینا یوزاے تا مشرق طرف تو مکانن یوزاے تو مکانو شرقی یا مشرق طرف, دا دا دا بلالا طرف دا دا دا تو نمو نظر اگے ته لگیا یعنی تړی داریک بلالا سکم طرف ته اگے ته ل وکنه صفات ذکر کیدا مریم علی السلام دی عظمت دین عبادت دا غورا اه قال رزقل اهلنا باندې کنا محتاج دی کنه خبر وتا درم من دونهم حجاره وینه ولا اخو ده دینه فردا ځانه پناکو فرده وکړه مکمل چسوک اخو ولا نشي سده بارته لوي قران غنه دي وي وه سرين ويچه غسل ليكو ده حيض نه اده وي اول نه کال عمره اسباب جوړه دل کنه رسول الله صلي الله عليه وسلم ده پیدائش دي واقعيه کی تفصيلا رد بن اسواره و باندي چتا سو غره مريم عليه السلام ده تاسو الهو تاقیدی صفات و تقوکو ری داد دیت فارسلنا الیها روحنا فسراولی گمونگا دیتا روح زمونگا ملک زمونگا جبریل علیہ السلام فتمثل لہا بشرا سوییا نمخام اخش بشکل دی و بندک برابر خیستا بندا دا و تجور شو و تشکل شو و و تجور ک سنگچ دا ملائکو عادت دارے چاهي درل خسته باندې په شکل کې ځان جوړي نو دا غشاندې ته هم جوړ شو دا خو یوازې وا چې وکټل لروبين هزار کې نو په ځاهو څوک باندې باندې او غاڼه قالت مي ان اعوذ بالرحمن منك يقينا ظنا غارم الرحمن فرستانا ان كنت تقيا كشريعه يرزن کې دالانا ظنا غارم جبريل سلام باندې دي کلماتو سره ډېر hebat ویا ربی رضا رحمان نے موری بندہ با پناہ او بیا دا ته سوکران دې شي اعوذ من زنا و لم برحمان زرستان بل چاته आवाज نه کو بلکې الله ته فریاد وکړه چا چ الله ته فریاد کړه الله ته هي انداکړه ان كنت تقيا كشريت پرهسگار الله نه یریدونکې دا و سړی الله نه مسلمان بنے چته پناه وغاره هغه بیا هم ستاره را فشار دي کوشش کوي بل نقطه اینه کومه تا اگر کته ډیر نه کې ډیر تقوا داری چې شکل د رغور نه ډیر پاک معلومیږي نورانیت نه ثوره ده مخ د ډیر برکتیو نورانی دي خو بیا هم کته ډیر نه کې څنګه ان کومه تا پر ازګارومې وره زپناه وغوانم چې دې طرف ترانش دا نقطه جواهر ذکر کرده و گواره دخل قدا کو تاهیوه چسوک و تنیخ کاره دو نجاگی داخیالو چزیاره کرده سوک قرده ستر نکی نوم خیر ده آقل بیوی دا خو سریبه ده جماعت استاز ده اخو سمنگو استاز ده کارس زنو پرده باتی که نا لارو خوانده رو خوده نده اجاوی دینی رور ده که نا ویلی دا خو خد دینی رور باتی دنی رو رو بئیه دنی کو در طول رون دی طول دنیا تی مسلمانیی خدا نجیر آغا نیرتساز رو پارداماتاکی حسن در غنانا در امانت تر در اختل بل چکل در بالبندت اختارکین در آغا امانت کی خیانت کی چبل جاتا گوری او دی رو در قدرتی ردی آغا نورانیت و رونق و حسن خاتمی گی آغا نیرتی در اختل خوان صفا کی سینسیتر قام در دا دا سر دی مخ نپټې روان وردا رانا کې دا څه اثر دې دا مخ بدران کوي اسلام سمره کوي مدي دین دي چې پرده له حاضرې خیال ساتلې وكا نه چې پرده اجازه بده بخل زئی او حسن بده بخل زئی نوې چې کته نیکو می خوره دې په راتلو اجازه نشتا ښه لاغ پرده نه کې اجازه زمونږه واندی دې یادا زمونږه یا پهلوان پاته شوی دې هم سره کاروبار کې پاته جماعت استاد او امام پاته شوی موږ د دې په پرده نو کوم سره واړل بی شوی اوس وګورې دا خبره نشته چې موږ شوی نبی عبد الله حکم مانیخه په پرده ضروري او قال انما انا رسول ربك وجبريل يقينا او استعظيم دراسته اصل راغلیم له هبلک قلاما زكيا چوبه هم تا ته را طلبنه هلك پاک زكيا چپاک له دي که موږ دې چزتاه غوراغه ته نسبت کې وې دوه ته موږ تاسو زکی ان پاک لري چې زه توبه کوم یاده چې د الله کلام سره تراول دی هغه وې له اه بلاکی چې دې مزه ګدارو له چې تعالی زې درک چې زه کم نه لپاک قالت ان يكون لي غلاما وې مریم علیه السلام سره کې به شي زمانه فرح له ولم يمسسنی بشر انذر رسل ما ده اس بندا مالو چا ګو بوتی ندراولی مال را حسی او بنده پشتر او یو صحیح طریقه ایسره چاگر ایسره ایسره ایسره حلال و جایس طریقه ایسره ولم اکو بغیه ایسره ایسره ایسره ایسره داکار حمچانه دیکره اولاد با خرسن کیگی قال کذالک اوی جبریل قمده شانتی بایی قال رب ویلی دردستا هوا علیه حین داکار ما بانده افانده دا ماته څنګه را نږدې زه به کوم بیره دنیا کې وګورای کنه د رب ال عزت طارفنا د مخلوق د فایده یې څلور طریقې دي یو داز دا چې زموږ دا رب لار د دوه لو په وجود او د دوه لو په میلاره پیدا کی ام انسانان دي چې موږ چې موږ خپل د دوه لو سره آدما علی السلام دریمغه چې یو اجازه پلارو مور نو د حواه په چو گڑا پلان مستا امورشتا پیدائش کی دے بچی دا سدور طریقے دی اللہ دا پیداکو لوہا چا ہر مخلوق پیدا کی نویدما تھا سن دا ولینا جعلوہ ایتال لناس اجو گرزو دے دلیل دا خالق و رحمتا مینا او رحمت زمون دا درقنا وکانہ امرن مقضیہ قلد ələتو حملوا واسط څنګه دونه چې یحيى علیه السلام د ایزال هم یو او یازه او قاعده شوم وخت پکې موږ کې نو تیر وځه کان عبادت به چې داشوا سره د مکانن قصیا یو زایل ریتا بیا رتځو بالته کلاړه پنه او واس فاجا اهل مقاضو را واستدیلره هغه درد ولادتو علاج عین خلته منډ کجوریتا یوچ کجورا یوچ منډو تنوا هغه تراله ایسا کې ناشتا تکلیف او مصیبتو یو د چ تنهایی و لوګه تندا تکلیف او مصیبتو دا تکلیف او کلاغه پریز دینم سه خلوه مصبت <تصوره> و اغا تصوور زده خبره چزا اولاد خبورشی و رسط با ده خلق و تصوی و دو بسوی چپلار نشت اولادشو جو ده دغی غم دوانجی دیر خفاوه پریشانهوه چکلال دکراله نظام فیلیر افسوسو کخا قالت یا لیتانی وی بی افسوس دیمالره دا وم دلیلی وراته اهل مخاب شپگم او قالت یا لیتانی وم دا د عبدیت نخده کنه ویوی افصا اصطمال را میتو قبل هادا چزا امر شوی مخیز دی مقین وکن تو نسیم منسی اوویزو ییر تیر بولی نسیم منسی چزا ییر تیر وی ییر ییر کل شوی چرا من دشان مینوی په دنیا کنو سورا بخوا دا مر سال خوبا نکے کنه دا باز موقع که قرآن زکر کلی چه ارمان کلیدی حق برستو چوکر نوینو خطوان دار دیر عجزن چو گروتا تو تو طورت ایلا ہوئے اداغی دا حال دا حالت کی وعدا فریادی کو فناده هام امتح دیها خوازو کدیتا دلان دی طرف دینا چا جبریل دی سلام پر امزل باندر آمی او دا نسبتا برپو لی ریز انا بالکل مخلوق نو دا غلطا او تیوی اللہ تحزنی مقفا کیگا مغم جنہ کیگا قدر جعلی ربو کے تحت کے سریعی یقنن گردولی دا ربستا لاندستانا چینا تو گو رخ کتا سمرا صفاو بو بیگی پتش پو بو باندی بستش خورا کو بو حزی علی کے بیچے دعین دا مندکا جریعی تو ساقی توالایی که راگ و رذریبا بتا بنده رتا بنده جنی یا کجور پخی پخی تازه تازه جنی یا دواره معنی تازه پخی نو دا خورا بور بس اسکه تازه ده چی نیو بیدی در دقا ضرورت و مدتخرا دی خورا کو نوزکی ولده امتظامو کو یا را دیوشی چه پریشانی و غمو پینو چه دا غیر تسکینو شی صرف دا صریعا معنا دام کوی چه تا پریشانی مکوه سبحانه الله رب العزت یهدی رازم و شن سردار پیدا که عیسی اللہ علیہ السلام او یا غمانه نزد چینی داد اگه قرامت ورطا بوایا پخرق عادت سره چینیان پیدا چوبه دا غزه کی وچه کجورو بی مسم پاقی بانده میویو لگی دا موندو اچه غیل بشان ورکان دو دا پخی پلنیو پسته تازه کجورو بطراب ورزه دیخوا او خواصره تعزو بوی فکلی پس فراده د دې کجورنا واشربي اوس کا د دې وبونه وقری عینا او يا خواص ترګه خپلې بلې قلب چې باندې د تاورا ظلمې خوشاله بس دا اسبابو کنهږي د پارخ ان فیم ما تراین منل بشری احدن کچری تاو دې دو باندې ان یو تن ا تهره دل او دارت او کتل د دیوچ دازلی تقولي نو دا اي نظرت اني نظر تل صمن يقينا ما در در من نخط کل یاده بار د رحمان د روزي منل ميد رحمان د روزه د خبرنا مي روزه فلن اوكلم اليوم انسيا شربو خبره كما نن روزه هي انسان سرا انسيا انسان سره خبره نکوما کي د ذکر کو السلام علیکم سره خبرې نو اجازهښتخه خیر دے. دا دا. دا دی ودین سره سره باندې خبره د دینه رجا د دې umat کي پر اجازت مشته هغه کي اجازهت وو نیت به وکم الا خبره نبی رجا كلا دا اخرجه دې ته اجازهښت مشته ګلې خواصه پړسې دی لو د صارم تر مقام ثورې باندې لګوږي اددیه غیبتو د اددی خبره دبل سپک پر درنه ختمه نشي ټول روز پلي کې دې راشي و یا خبر خبره ده د خبرو نگوارده روشه که هم پابنده در غیبت و چگوله و بزول مهلسنه و در ایخو روشه ختمیگی خبره راشه درشه و ضروری خبره در اجازت تی نور د در در مطلب مهلسنه و کانزلو در غیبت نگوارده پابنده در خواه سمچه در نور و گناهون نپابنده در در سوکنه وی خرد پاره 13 9 26 زند اوج بیرنج وکړو دا به وي چې زموږه د خبرې باندې کو نو ادا واستاپ دین کې نشته ستادین کې جسدي هغه ونه مانی دموږ بابا با دې غوا چې تاونه کې نو دې وځو په سريره ده کړی چې په دې هم مت کړی ده خبره اجازه تنشر بل دا چې دا ورته وي چې ورته وای جماعت روزنه ولې نه نه تنیاتک د روزي هذا ما يوجد خبرنا نبيات صغرات تبع تبع تبعوها لبداعي فأتت به قومها تحملو فسراغ لا سرددو لها زنصر رغستو قومها قوقفلتا تحملو لها زنصر رغستو دي بغيكي فأتت به دي رغو زنصر لها زنصر رغستو قالوا هو يغي خلقو يا مريمو يا مريم لقد جئت شيئا فريا یقیناً طارت لکلو پا توفانی کار سرا فریان توفانی کار دیوکو دیر لوی تو کار دیوکو دا دیسوکلو یا اخت حارون اے خورد حارون خاندان قتل چستار خاندان اختتم اپ برا چاتر سی حارون تا حارون علیہ السلام تا نو دمر پاک دامنا خلق لستا پا خاندان کن رضا تا سوکلو یا مانا یا حارون داگی رو رو اذا هو مخک نه را روانه نه چې انبیا په نومونه خلق په اولاد منوږي کنه نور وروته چې ګوراستا رور سره پکدا معنا خړې ته دا خووره دا تاسو رور نه پک دې ما کنه ابو کمرہ اسوین نو فلرستا سره نه کارا بل <سؤال> خو دې هم خړلې وو ونا کړه امو کې بغیا انوا موستا بد کارا دا تاسو چې لوک توفانی کار دی وکړه سمره لخوا وړاندې تباك او ذ شرمو دایخه کې سمره امتحان مو کو کنه په هر ترڅ تو باندې دا راغلي په خپل ژوند کې هغه ترڅ د دې خبره زامو موجوده وی چې تاسو ځان نميته تیراتې راوي کنه خدای دې کې نه فاشارت الیه اشاره او پلاسی سلام ته اخذ دروز ما شوم په دې کې چې دنه په په سکیمه پرې قالوا كه و نو کلمو ویری سره خبر وکومنګ ما من کان فی المحدث صبییہ اگر جاء سرا چدی بزنګو کې ما شوم شاه ما شند بزنګو کې نو ښا دا زیاته دیومو کې نږدې په صلیب له ګستاخی او ظلمدا کې چې داراته چې دنه تا وو سکے تاسو خبر داوتړیر سره خبر وکړو بنت کې دا کان راغلی من کان دکان نه دا ته نه ما بي ميږي دا وي چې کنه د خبره کله کول نه دي ما شنه په ځنګو کینو کان په ما دي دا مخکې ته و نا کان هو ډیره پاريږي مرزي کې یو کار شوي ناري کې سلسلهوار نورو سلسله یې پکې انقطاع پکې نه مې دل کې دنده ژراغله دا یو بل نقطه ده هغه دا نه چرید خبرو ته تکلیف دا نفی قیمه دا په یو ځابطی پرګی چې یو ځینې هدو من ګره بالمحد صبیہ ارسفچی و چې په دې حالت کې د غیږ کې زانګو کې بدی موده کې ناغه فرسو خبر نه کی تا ګرانه انا خبر کولیش نو زکه وی او ما سن بزانګو کې ناغه فرسو خبر نه کی دی دې چوز دې ما کې بزانګو کې نه درته خبر نه شکو نبي صلى الله عليه وسلم راځي چته څه نه کوي نو حکم قال اني عبد الله او اي صلى الله عليه وسلم زه باندې الله يما رد پنسواراو دا انچ الله يما دا انچ الله سي يما ن عبد الله الله باندې يما دا, دا غول د عبديت صفات د عبديت دین اتاني الكتابه تا کے مال رکتاب وجعلنی نبی اگر ظلیما ظ پیغمبر در صفات مالہ بکتاب را کہی مالہ نبوت را کہی یا نبوت را وسنا را کڑے رد پہ یہود اری وی جے سلام کے ندا افترا کلہ درو وی نی نو ارد پہ چنا ز دروغ نا ہم ز ما امالے کتاب نبوت را کڑی سلام علیکم او جعلنی مبارکان عین ما كنت او غرفول یمزا والا وعلکم زاچزیم مبارکان چې خیر دخل کرابلمو دین تنو د مبارکته او ارزه چزیم ان دنیا کې کنه یا تز ارزن کاسما الله کیم نداء ما سره دا صفات را سره دي او اسانی و زکاته ا په نظام حکم کړي ما دا په منصرابو زکات سره ما دم د ما ما دم د حییا دی ما دا خلکو اعتراض کړو جوابو پیغمبر سلام ژوند دی وی. نو ولې هغه په منځو زکات بیان نه کړو قالل ته خو هغه منځو زکات نه کړنيش ته اوس پوښتې چې وي هغه مرده کنه ځکه قوم د ظالم قوم چېرې وړاندې کې ردې رد وړاندې کې یا دي چې ځان باطل باندې استدلال وکړي دلیلونه وسين یو جواب دیارې چې منز او زکات د دې یابنده د څه مودې مکلفه چې هغه بل کار نه کړی په وروه دمز کې هر وخت د زکات ورکړي کله هغه لپاره څه اصول او شرایط شته بل د منز معنی دا تلای منز مړي هم لا کومه ته منز ویلې دي د ټول مخلوګه دې منذ ویلې سورۃ نور کے برازي کل قد علم صلاته تصبیح هر یو شیته د الله لپاره عبادت کی یا تسبیحات به موږ کې الله به پوښيږي نو موږ په یاد لا مونږ د دنیا کې چکم ده اول داریس زید سو وخت دې یا زکات شو نو دې ته راځي کو چې را غزه زکات ورکين ته زکات بارخلي ورکي کنه چې سو غن مساب والے خبره پاکستان اغذر باسمانو کې مال دولت ته چې غا بل ورکې بلدا زکات معنی خدای نه دا زکات د سوره الرحمن او راغلي په دیو سوره کې وځي کور شداري یحیالا فلام بارکی وجی ملتنا سمانا و زای پاکدا معنا نه دلته کې د زکات نمراد د نفس تزکیه دا لا اخلاق او تزکیه دا باتن تزکیه او پاکوالی دی یا مګې سوره زکات کې ویلو کنه دا کینه الګ باره کې چلدا بولنه کې اولاد ورکی نبی له چي خيرا منه زکاتن اقوال کې بردان اقوال زکات څه معنا دي لوګه وي معنا بلدا خبره چې ما دم ته حييا تر څو پورې ځو ځو انديم جن نه د دنیا د جن په دې دنیا کې اسماني جن غون نه دي دا, دا. دا کم اره حاجت پاک کی تر کنا شهید الله پاک را ژوند دې کې ورته ته تسوغ واره تاسو چې ما ژوند دې کې ته بیا و ځانګې کوم اول شیطان ژوند دې دنیا ژوند دې یادو یا په دې حدیث ته صلی الله علیه و جلو کان موسی رایزا حیین موسی علیه السلام او عیسی علیه السلام ژوند دې د دلیل پرابله نارنو زما تابع داری نو no, خلکو جو وګړه کوي چې وګړه کوي چې ژوند دی هم لري کنه رسول الله عليهم وعلى حدیث کې کلام دی څنګه را او که ثابت شي نو دا غي نه دا ژوند دی دنیا کې چې کوم ژوند دی ګذړیا کوي دا اوسماني دی اخو الله فرده نو دا جوابات دي بل جواب داوند چې او اسانې معنا سو چې ما حکم کړی د صلاة او زکات ان امر به صلاه و زکا ما ته دا, دا, دا موسیه تو حکم کړل تا کیدو چسبه خلقته د منځو زکات حکم کوم څو باغی تداول نه چوس حکم زای مقام کې نه تا باغدا پابند نه نشته او در صو په دنیا کې منظم په زکات پیو ما آدم ته حیا خلق د استبدال غلطخه وبرم دی والدتي از بڑې نیک ما د خپل مور زبرین نیکه ما په خپل مور باندې ور هم والدتي نه خو یا به ما نه کومه لږه ما مور باندې خپل اړه نه دي اصل نو کان خپل الله ده څه پیدا کړو بغیر پلان دغه قدرتونه دي کول شه اعتراض مراز کینې نبی اعظم ام بیا جواب کی کړه ځانګړي وې دغه پیدا شه بلار دي کې تا توایو نوم بالا مورخ الفاتحه جواز مورده قران جو څن وخت سورته بني اسرائيل کې چې مورې خپل اړیکې دوالې دстаўه جون کې اور اسیدل بډاوالتا او خدمت ته محتاج دینداری وړه خلک سره وه ولا می اجعل لی جبارا شقیہ انیم غرغول زو او باد بختہ د دې صفاتن الله غي بشاتلو دا جوابات مختلف او اعتراضات کافر او ظالمانو خلکو والسلام علیه او دا الداعتم <سؤال> حیجز دزاغو او سلامتی آزا فاوان باندی یوم اولد تو پاورا چزا پیداش روم و یوم اموتو پاورا چزا بمرم و یوم اوبعث حیی او پاورا چزا پورتکولشم جاندی دمرین قلعبات پیرازی بورا پیداشو لگا دنورو بچو پشاند او مرگ با پیرازی او مرگ نو بچ کیگی او بیا با پورتکولشی دنور مخلوق پشاند دینا نذو ذاك تنزل الهاوه يا يا دون الناس يوايه كما هاذا لك السلام ويحيى السلام عليه الله پاک سلام عليه كده والسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث يا امرت اقصدن بخبل سلام د ته غواره ده کې تا سلام ویلي سلام تو و سلام الله عليك الله تعالی سلام ویلي ته څنګه غواره یې خان انبيو کې لري لوی حاجي زو پګډه منی و دغه صفاتو کې لکه دغه مخ کې ویل شو کنه صبح اجازه وی دو يحيى عليه السلام مریم علی السلام ویلو انی ارى ما فی بطنی یسجد لما فی بطنی کو ما چې اغه ماشن چې زما بغیر کې سجده کی, سجد کی اغه ماشن چې ستاپو وړا کې نو ویدا observer ذکر کئ چې دغه غوړواله رسول السلام یادی چې یو سجده کولا کنه هغه سجده کولا نو ویدا هغه تفذیل له بګه دا وجوده چې له دې لريل ما جزاتم دا ګمرې ژوند دی شو او بلګي مراد وا لاو لاندې شو وګورم دلته ورې تفصيل شود د دې شبهه وز داغه نتیجه را وځي چې دا بیانو شو نو خبره شو دا لګاې صاحب مریم داې علیه وسلم زید مریم دې ابن مریم کې رد په نصواراو چې اله هو او د مریم زیږیدل قال الحق الذي فيهن ترون دا حق و انا لا و ينادى بيان ال حق اغات داخلت بارے کی جگڑ کی ہم ترون جگڑ کی تو قول الحق سن جو کلمہ تو حق یہ جو ہے شانتے مان رہا ما کان للہ ائی ان توحید پہ قبر کی نلیل حق لا لا ائی یتخذ من اولاد سبحان پاک دل اللہ یدا قضا امرن کله چې پیدا سلو کړي یقول له کن فیکون وسو یدا چې نشه موجود شي هغه د قدرت دا قدرت دبل چانشتا ابدي قدرت یزال سلام پیدا کړل فین الله ربی وانا ابکم فاوجو او یقینا الله رب زمانه او رب تاسو لري پس دا عبادت وکای داسمنه یاڅدې میا هو ارخلی الهی ومن سکي یا رسول الله السلام باقال کړي چې ارميلي او ما دم د حيا دا سيوي نو خلقته داموي وان الله ربي و ربكم او به قول داري سمجه تفسير عثماني ذکر کړی دي چې دا مخ کې باندې آتا دې وا ذکر فل کې د مريم يم کتاب کې د مريم عليه السلام ذکر او خلقو دا چې ذکره شي ادم او اي خلقو ته وان الله ربي و ربكم عبده وَيَقِنُونَ أَلَّهَا رَبْ زَمَادِي وَرَبْ سَعَصَلِي فَسْدَاغَا عِبَادتُكَي هذا سرعة مستقيم هذا الأرض نيغا فاختلاف الأحزاب من بينهم اختلافه كأغير دلو واختلاف ميازكي هم بدغ قوالكي ودي عقد للتوحيدكي فويل للذين كفروا فس هلاكت دفار دائق سانو جي كافران دي من مشهد يوم عظيم دا حاضر ايدو دا اغيروز له هنا جي كالذي حاض نو نمخودی نمانی انکار که باگر وز با بی دی بیاد چگو یومانی با خا سفیده بانوار که اسمع بیهم و ادصر سخو اوریدون کی باوی دی اسخو لیدون کی اوریدون کی معنی قبلون کی دی با بیارس قبلی امانی با وزارتی سفیده با کی بیانشتنو یوم یعتوننا باگر وز چیدی برا شمونتا لیکن الظالمون اليوم لیکن دا ظالمان ننوزی فی ضلال مبین بگم را اخک نللمه نه بزدا عینات تکلته گمراه کین خطری وان دلهم د خوې خو یراودی یوم الحسره دا ورځ د افسوسونو نه یوم الحسره د افسوسونو د افسوسونو ورځ واه تاوموي کليواته چې کوچو سر ورځ ویلره او کليواته رتقابون ورځ ویلره چې دین نقصان بختاره شي ډیر نمونه یګانه د قیامت نیو بکه دا ورځ افسوس بو خلق اذا قضى الامر قال چه په سل شکاره ثم ان جنته تلشی ثم ان جہنم تلشی اوه ورتوشي چې ولا موتن ای جنته یا نو سمې شواله لري مرګ نشته د ماشان يا ولا موتن ای جہنم یا نو او مرګ نشته امر کو وېراوست ته شه دی یوګر په او باور ماز کې به ډېر روزي شي او زړه هبشي سره د امر کو خبر اخلاص وش لیلاړو تمز بیا مې شواله منه نن نه دې په کوم را هکې دي الله وی وې هر ورته د روازه چې افسوس کوي په هم بي غفلتن ادي په غفلت کې او هم لا يؤمنون ادي ما ان راولين حدیث په کې ویل وکړه اهل د دنیا غفلت د اهل دنیا د دنیا په غفلت کې پراتی د اخرت نه اور غبل سره وهم لا ایمنون عظیم ان راولی چې دنیا باندې اوسئ تا په لشن بیا ته و ایمان ته سمي اخو به وی اراده بکی چې ځونه نه ایمان نه و ازبل و ازمانه کی کیو دا ذات حق کاری او بس سم باندې شته ادمه چې صرفه کولې چې دمر پراتی د غفلت کې نظام سرولې یا کیننه موږ اخلمو د ازمکه ومن علي رسول <سؤال> په دی باندې ویله نه ورځون امو ته دی وا پسي الله پاتکی اس چ په دی کی دي دا اخلو ولي ان دی به ته فنکو دی به تلکو ازمکه اسمان سم دی مو پیدا کله اخلو هاي میرا سوره بل چا پیدا کی کو په نسوارا وباندي شيخ الخلق تاسو علم غوښته اله وای ها او دا ویجنه الله تعالی ته صلاۃ کله ویج ها الله درم درو نه کنه دري علي هدن یو پک الله ته دا لري عقیده ها او کله به دا مون ته اجازه شوي دي ای اسلام عبادت کو نو بلې کرا دواری دورځو په واقع ایبراهیم علیه السلام ذکر کی یو د هغه آیې جزو ابل بکیرت په مشرکانو د مکه باندې چتا زغم ځان توایه کنه چې موږ دا کوو او جن باندې او هغه زموږ مشر دی نو دا تاسو سمره په شرک یاته دا هغه صفته ګره کو درس نه په ډره باندې چونه یو ندیل بک شرم ورکیه اذرا واده ګوره فل کتاب ایبراهیم بیان او انہو کانا صدیق النبی یقناً دے دیر رشتی نیو پیغمبر صدیق چاہتا ہوئی نیشی اگا چاہتا چاہتا دیر رشتی نی یوشوان اوزوین اگا رشتی نیتا ہوئی چاہتا یو خبر پا جبا کئی نو عمل کیم خکارا کیا چا دیر رشتی نی صرف دجبی وین آنا ناغام دے ہو او صدیق اگا چاہتا ہوئی چا پا اگا کے دانسے کامل استعداد او صفتی و صلاحیتی شده اللہ رب العزت ار خبره اگر تر عرض بغیر دو سوچون و فکرونو اتا خیر نباقی بانی عمل کئی نو پا دیر مقام دا دریو آمانی پا ابراهیم السلام کی موجوده وی صدیقا دیر رشتنی. او بیاداو چه صدیقیت چه و نو دا نبوت لنو لازم داخو یو بلا مرتبه دا نو مرتب رشت ورپسی نبی یا نووی شد آقا پا نبوت باندی رو تصریح اوکلخا یق قال <سؤال> له ابي قلته يا بلارتا يا ابتي ابلارا لما تعبدوا تول عباده ك ما لا يسمو داغس جنوري ولا يبصرونني ولا يغني عنك شيئا اندب كل شيء استناس شيء اس پیدا دل کولی اس پرکار د ناراضی نو لو تطروت ای عبادت کی یا ابتی ابلارا انی قد جاء انی من العلم یقین راغلی ما تاج علمنا دللار طرف نه ته الهنم راغله میناله الهنم کافی الهنم ا تفسيري الهنم په دې مساله مانامي اتهه هغه جنذر هغه لته اتاه فتبي عني تدا بيداريو کزما عہد کثراتن برابر ضرورت توحید دار هم برادر لار هم ما فسره اش به علم صلی باندي لازم دي چې علم والا بس لار شي کنه سبق کنه پويګي دې زنهه او فسره نو خبره او سلام عل چجاهلی او نابوی بل اهل علمو اتبا او تقلید وکړي زګهګه د تاسو پاتش او ګمره شو نبی عبدالله ورزکوي هغه شان وتاه نه در چبل سو ګره حنمایو کیه ساتبیانی تابعدار یوګه ځما جزاخم دلار برابر اغلار برابر سودم نو پاره کې در چتبخل زړه پاکه یا بدلاد ابد شیطان ای پلا عبادت مکه او شیطانو تا نو بوت څه شهره خدای شیطان خلق ته خاصتا خلک نه باندې نه شکلونه به جوړ کړی او ورور ورزولي دي شیطان عبادت ته ان الشيطان كان للرحمن عصيا لكن الشيطان ده د رحمان د فرمان ډېر فارق شنه فرمان یاسيان يا بتي ابلارا اني اخاف يكن زياريكم اي يمس غذاب من الرحمن چهو برسې داتا غذاب او ضرب فدګون له شیطان وليا نو شیبه در شیطان نه باردوس هغه پر بیاځه وټوللې شي په جهنم کې نو مکا وره هرې ګندار باندې تحويبه د طرف نه دادا څه تکلیف او مصیبت راغې نو مشرک چې بیا غي الله بیا به دوست هغه تباوازو نه کینو تا به پیدا درکې نو هغه دوست مو ګرځې کړه چې بیان اوې طارق د ابراهيم عليه السلام آزر آيته ما خران کې انت تو ان علي هدي زماد علي هونه يا ابراهيم ابراهيم تلن تنت هي گجرته منان شوي دارج منك زبولم تا پکانو غټو بدره ساركم بدره بوم وره غټه بوم وينه وحجرني مليا ابيارتا شا زمانه مشه زمانه جداشه یا همیشه بهاره زمانہ جدا شاو بیارتا شاو بل وہجرنی ملیہ بیارتا شاو زمانہ بخیر دی وخت کې وره د لاند نو بیا خوشی غسرنا بامنن وی بخیر خیر یترانوزا فناشرانا دوستا لذل نغالم دمر سخت خبره وتو اغا یا اباتی وی یا اباتی ولر پلا حق زیات tekan مثتر ذکر کړي د دې ځای کې چې چه چمرپر راغ رغباندې د بيدینه په اوکار کې زور کوي او دی وی چې د دانې شم کولې او په خواګه پسته معنی لغین روان شي ولان شته نو دا عاق نه دي د په حق او بنه برمنه کې ناراضي ښه حقوق کې ناراضي ولی مساله بغیر ژوند کنه چمرپر بل او دی وی چې نه دا کار بنه کو دا ده ګناه ده دا تاسو نه داخلا ده سنت او نگیږي ا دې تر آراما څن دي نیولې نه ده کسه کوته داوي کنه چې راما سالي پرېز دا تا مور د دديدر باندې حق دیو ته غورا وتا حق نشه دا کول نه ما سلې د وړکل ما سلې دي ا کار څه وته به خیال ساتي ندي په ندي نیولې ښا دی مخ په غاړه خلاصي هغه دا چې بیان و توکو داوته و توکو چې بیا اجازه نشته بیا بده راځي او نه الله سلام الله کو ابراہیم علیہ السلام سلام دے پتا سمانا زمارت عرب نبا گزار نئی بدی ردی نئی زورن نئی سخت خبر نئی سلام علیہ یا سلام نبا متارکت تے جتو خوند آوے زمارت عرب نبا تم سلام دے صدنام رخصتے ما ازمہ ستانور کلی نکی گی ساستاق فرولک رد دے زبا بخن وارم ستاد پارا در افبل ادا سوال بکم جلنا تو تبخن نو باخانه خدا دې څنګه ست نه کیږي باخانه لګيږي چې باندې پاک شي هغه ته وسړتوي چراده شمونځو کې رضا شاه نه په ولر اوله کنه مخ کې سنجازه ته درځه اردام زه ته ها او دث منګي نو د باخانه دامه اناره چې دغه باخانه غالم نه دی به ایمان رولي پاک بشي بیا به ته ما بي کیږي ها اچکنه په څه چې دی خو امي شبد بختره دې نو وخت ندې وخت ته هغه معنا سمځي پرې ټوبکی ویلو انه کان دې حذیا یكنند الله تار ما دې پمادان نیمه هرادان او بس رو از پرېزم تاسو ځا کې ګم تاسو نه پما من دون الله او غاسو دې تاسو عبادت کوي را بلې او سیوا ده لنن واجو از ربل ما را بخفل اغه فرق بکې دار زمانگا افتاش را جدائی پا بلسنلا قدیم اصلا باندرا چو تازمین دونی اللہ تاوازکے امون خاص رب و اللہ تاوازکے عسا اللہ اکون بی دعائی ربی شقیه یقینی دا چنب شمزو پا بلنید رب پل باندی بدبختانا او محروم زو محروم نیم ما سوالو کو اللہ بزو محروم قبلی ما با یوازی نپریو دی نا اللہ دعا قبول کنا فلما تزلعو فسرکلا چو جدا شد اجيې پرهودن پځه او ما عبدون من دون الله <سؤال> ارسو دي عبادت کوو او seva da lana دا معنی او کلا چې اذن او تدون سماانه عبادت کولخه بل نه आवाज کوله ما عبادت وکنه نو ته فکر او افسوس نه کیږي ګزل هر شمانه بیا وې سوکینه خلک بوموي چارو زدنه به غم خا دې سوکې یو ير haste زان خفق اجل ذات نو کول پکار اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكَ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِكَ وَلِتَبْتَغِيَ مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكَ تَشْكُرُ وَلِيَجْعَلَ لَكَ سُلْطَانًا مِّنَ الْأَمْرِ وَلِيُعَلِّمَكَ مِن عِلْمِهِ فَمَا أَنْتَ بِمُصَدِّقٍ زَعْمَهُ وَلَكِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِ اللَّهُ صفت و تعریب بے کیم؟ اگرا اصبحت جنبی علیسلام بندی درود دل ذکر رارکن از ابراهیم علیسلام دکر و صلحاً او بقوه ایو اللہ مصلی أعلا <تساء> محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم اذا غشان کما بارکتا ناری فکر با امرائو دا لسان و صدق بیان و صدق صنا و صفت در اشتیا <تص> روز تو ایجوز دا السلام ذکر کی اوطاری کے رد پا یہودو باندے مخی مشرکانو باندے رجب دے واقعہ کی روز پا یہودو باندے رد ذکر کی خوا وذکر فی القتاب موسیٰ بیانو کا یاد کابد قرآن کی موسیٰ علیہ السلام انہو کان مخلصا یقنن دیو خالص کل شوی وکان رسول النبی او پیغمبر رسول پیغمبر دی رسولو نبیو او مخلص خالص کرښې دې خپل دین لپاره الله خاص کړو صادق کلام لپاره خاص کړو وانا دیناو आवाज کولمو دغه دې جانب تور الئمنے داګه ترذکوې تور خنه وقربناهُ نجیا ان دې کولمو دې ځان سره جرګا کوونکې جرګا ام کوله چه کوې تور طلانو الله رب ال عزت کلام کودو قتل بدن باندې او رې دګنه تفصيل په سوره طه کې راځي نجي ان وې جړګ راځو خپل خدای ته راولې دا څنګه مقام کې سر سره بولڅوګنو ا جړګ وې دې سره ځان دې بولڅوګ نو زه کې لاس وې الله نعلهم رحمتنا او بخلهم دې رحمتنا اخاه او اور د هارون نبیه هارون عليه السلام پیغمبر ذکر د اسماعیل عليه السلام واجب کوره په کتاب اسماعیل یا ته به قران کې اسماعیل عليه انه كان صادق التلواذ يقين ان دي رشتين ودادي اسماعيل عليه السلام ذکريوكم موسى عليه السلام پاس ديكسنوক্তدا نيودا چه يهودن زورنا وركلان ندا ترغيب ولا وركي چگورا رستو موسى عليه السلام نپاس د نبوت د سلسله د السلام خارزان تر اوليدا نيو زالمان تاسو ودا جا کوي سید اسماعیل پیغمبر راغی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پتاهغه غن انکار وک داخد هغه ومن الله ذات صلی الله علیه و علیها نوځي کې اسماعیل السلام اوغه ان هو کنه ساده تلوا دی یقین اند دی ریشتینو دوا دی دوا دی مقام دی یو ځا ته دسر چا وا ده کړو چې زر ندی یو کال پورې هغه دایکی سارو اځمند دا نبی رسول الله صفات داسو چا له ته یو سړی ویلو سړی سار څر اعظم نبی رسول الله دروغه ز پوری سارو چرانه نو ته الله باندې در تکلیف درل راک وړې در <تصف> او ز سري نو د وعده په ماته لکه نخځه کر کړو د منافقو صدقه د منافق تر دې کوادمات نیو لیو جایت المنافقین ثلاث منافق درین خری نو ویله اذا حدث کذبہ چه دې خبرې کوي نو دروغ بوي او اذا وعدا اخلفا کله چې دې وعده وکړي دې بخلاف کوي او اذا تو منا خانه اجسوبه سلامعت کړي نو دې پاغه کې خیانت کوي منافق نه ښا او ویلو چې وادر ځان دې د هغه دم پاتنه لګي دا دې ته خصوصیت چې باندې د رشتینه وها وکاین رسول النبی او رسول پیغمبر د دې دشي په تونه ذکر رسول او نبی خو تفسیر ذکر کیږي چې د اسلام په مقابله کې ورواله زیات ذکر د دې بار کې ویلو وکولل چې جعلنا نبی پیغمبرانو ته نبی ذکر کړو نبوت اودل ديه و كان رسولا نبيا اي رسول او پیغمبرو ولتو قروان ديسو وكان يامر اهله بالصلاه والزكاه او دي حكم بكو اهل دا بمنزا في سره داري خلق تويخا من او زكات دا معنا اجي سال اسلام بركي كم قول مخ ذكر شواصاني بالصلات اي دا مطلب كن اي قول كي چ حكم بكوم خلقوتا لجسن چده حكم كو یا امر اهله به صلاه و زکا دمن از زکات حکم به نبی السلام ویو چې الله له پاغا صلیمان درحمک کی چا او د شپې پاتې نو دوراکات منز کی تهجد او خپل اهل پاتې کورواله اگر نباس نوئی او په پیاسو نوولی او رحم دیو که اللہ پاک پاک سنا نبانده چه اغا پاسی تحجد دوله او منزو کی او خواهن پاسی اگا کابو نکی گنه او پاک تنامتی آکی پیسی کنه رحم پیویلو کلی وینو چه کلی و سڑی دشپی پاسی درشانتی ہو او منزو عبادتو کی نو داده اغا خلقو نولی کلیشی کتبا کتبا من الذاکرین الله كثيرا والذاکرات چلا ډیر ډیر یاد دي هغه خلقو کې <تصفح> دا اوس مارل شي اولی کلی شيخه فرضه ته ها کې بم وای چکه په اهل د وره مونږ راځو زکات حکم کاوه چې د انان خلق دمونز پابندیم نه کوي او د زکات پابندیم نه کوي نه بس د باران تکلیفون ده نورم په ساجادت <تصفح> دي د زکات پابندې سمرا لازمی ده او ضروری ده اوله ورکیرا او جو ورکییا نو تصرف پکی کوي کوم په جوړیت دی سو پيوسه وبو زکات حق یانه کی ا کیاو سړی په صحیح طریقې سره آیا دي ټولو حقدارانو دا الله دا حق ورکو دا زکات ته وستو مې بارانو مصالح حل شي د پسینو په دې نه پوهیږي کنه چې یو وليو څلې په نو وینه شپاک څو روپې په لګي د لاخې زکات په درې سلورم ورځ د نوځو په بل طرفو دا هغه نه چې په خپل ځینې ولیدا ځکه په نور قانونن کېږي او بس په دا کې باندې ورته نور کړي معلوم دی دا خلل ټول تاخه چې لاړې موږ کې هبای زکات نه ور کوي نه نن څو افات جوړلې مصیبت جوړلې چې دا هغه نو اثر نشتا د عبادت او اثر نشتا نو واڅه دا راته باندې نو خپل بدمل زیاته شوی دیخه نو د سید سره لاس لګیه زور کوي کله د طریقې غلاوبه ختم شه مکمل نبی رسول فرمایي اتي کوم بما ایم ماین بیا رسول کیچو بدل راولي <تصفح> نو دا پکې او تاسو څنګه هغه ویلو وردا گینتره د اج بلو نشي دا به راولي کنه د بیا به کومه آنه پسینو دې کړو چې دایوونه د سترګونو وبو به دې اړون کون څهخه دا خبره کې دادی په بورونه توکرټینګول شي سوال کوي الله عنا عاجزي کوي الله تعالی الله دې مون ته توفیق راکړي چې خپل عمل خوستا کو د مونږه زو د زکات پابندي وکړه دې زره کو دنیا کې برکات راځي وقانا ان دربه مرضیه او و بن زره پسند واد غور فل کتاب یاد کا بل کتاب کې ادریس علی السلام دا ذکر وکړه انه کان صدیق ان نبی یقینا دې د ادم علی السلام اګنو علی السلام په میرس کې دیو نوم خلق د دا دعوت او کو او د دنیا کارونه او ته په دنیا کې د جامو ګندلو د خط لیکلو د ریاضې د او اودره شانتي مختلف واسليو آلاته دا ټول د جوړول ښه د تعلیم ورک او خلقونه ورغناهم مكان علیه اپورتکړو موږ د پمرتبه اوچت کی د مرتبه او ورکلو یې نړیرل وی شان او چا د دې دېملې کې رسول اسلام په شان ته اسمان لته او چشوی بارا فهو مفسر في تنقيد كذا روايط كمزوري بي حدث سجن اكثر في اسرائيليات تي بس رفعناه مكانا عليا يعني مرتبان ورقل ورقل ورقل ورقل لأسمرا انبياء تذكر شو أولئك الذين هدوا خلق دي بيغمبران الله عليهم انعام كرد الله فديبان من النبيينا جدا بيغمبران دي من ذرية آدم دولات دا دادم دا عليه السلامنا ومن من حملنا مع نوح. او دا و چانا چه پورتکلو السلام <سؤال> سارا و من ذریت ابراهیم و اسرائیل او دا اولاد ابراهیم علیہ السلام <سؤال> نا ادیاقب علیہ السلام نا و من من هدئینا وجتبائینا او دا و چانا چه مون متحدات کرو امونگوار کرو اذا تو تلعیم علیہم کلیچی لستی شریفان دی آیات الرحمنی آیات نظر رحمن خروس جدہ و بکیی نو پریوزی دی سجدہ کونکی و چری کہ اجوزیوا الله د فریادو او لوی پاباندو پکد دین ته ور سجدو مووکیه پر سجدو جڑا باندې نداو دا ریس پت مخکنی خلقو روز ور بسې د رښتنو ذکر کړي فخلفه من بعدهم خلقو او سرستره له بس داغینا خلفون نا اهل خلقو خلف من نا اهل خلق ادا و صلاۃ جزایکم یا د حالات نمراج دین دینه دي ضایع یا مونږ دې لویه عبادتونه دې ضایع کو <تصفح> وتابع شهادت ارمان سو بو کوه شهادت پسې چې مونږ شو نه بیا خود خوښ شهادت بس للی یا خو شهادت بس روانګو سونه نه موږ پاتش نبی عليه الصلاه والسلام ویلوه <تصفح> بین العبد وبين الشرك ترک الصلاه د بندا او د شرک په میازه کې هدا مونږ پرې دینو جمعه تبريهه من الله سوار لي بي قال يبيلو العهد الذي بيننا وبينهم دعوا هذا الزمن غير الكافر ترميز ذا راحوا دمنز شدات رمضان و تنفاسه سوچ بكار دي ليو عباده تقا شدي غرضاينش غايا را تاګيو او کېکان د توې جهنم کې دی براوني الا منتابا بشارت مگر راڅو چې تو دې وستا او امنه او ایمان وروه واعمل صالحا عملو کې نیکو فولائك يدخلون الجنه دا خلک به دې ولاړ کېږي جنت ته ولا يظلمون شيئا ا ظلم بن کې دې سرا سرا هي ظلم بو سرا نه ښا دې به اغا جننتنا وعلى الرحماني بعده بالغريب چې وعده کړل د رحمان باندې خلک سره په غيب باندې چې دوی د دې نه دي کنه چې ما جنت بولم د غيب ورتي انه وعده هونه اتيه یقینا شاناره چې وعده الله خامخاراتلونکې دا نطيہ دې شکراتلونکې دا جننتونکو کې هر قسم سکون او راحت تي. لا اسمعون فيها نبا اوری پدې کې لغوان لغوان به ود خبره الا سلام مگر سلامتیه مگر سلام لغوان به ود خبره دروغ او فضل نام نه الا سلام ته کوم سلام په پکیډیری د ملایکو تر طرف نه خپل میوس خبره به ني دا وایي کناخه خو از نور عمل خدا سے جو تانوما سلام چاګه دا اورېږي چې دې